68. Néhány héttel később az Antartiszra repültem, és leszálltam a Novolazarevskaja nevű kutatóállomáson, egy aprócska kunyhókból és konténerekből álló faluban. Az ott élő néhány szívós lélek mesés vendéglátónak bizonyult. Elszállásoltak, etettek, a levesük fantasztikus volt. Nem tudtam betelni vele. Talán azért, mert mínusz 35 fok volt. Még egy kis forró csirkés tésztát, Harry? Igen, kérek még. A csapattal egy-két hétig szénhidráttal töltekezve készültünk, és persze vodkát iszogattunk. Végül egy homályos reggelen elindultunk. Beültünk egy repülőgépbe, felmentünk a szelfiégig, megálltunk tankolni. A gép leszállt egy szilárd sima fehér mezőn, mint valami álomban. Sehol máshol nem lehetett látni semmit, csak fél tucatnyi hatalmas üzemanyaghordót. Odagurultunk hozzájuk, én kiszálltam, amíg a pilóták tankoltak. A csend szent volt. Sehol egy madár, egy autó, vagy akár egy fa. De ez csak egy részét képezte a nagyobb, mindent átfogó semminek. Se szagok, se szél, se éles sarkok, vagy határozott kontúrok, amelyek elvonhatták a figyelmet a végtelen és őrítően szép tájképről. Odébb sétáltam, hogy néhány pillanatra magamra maradjak. Még sohasem jártam olyan helyen, amely akár fele ennyire békés lett volna. Az örömtől elragadtatva csináltam egy fejenállást. A hónapok óta tartó szorongás elmúlt néhány percre. Visszaszálltunk a repülőgépre, és elrepültünk a túra kiinduló pontjára. Ahogy nekivágtunk az útnak, végre eszembe jutott, Ó, igen, eltört az egyik hozzá Méghozzá nemrég. Egy kamuris hétvégét töltöttem akkor Norfolkban. Ittunk, cigisztünk és bulisztunk hajnalig, aztán miközben az egyik átrendezett szobát próbáltuk visszarendezni, ráejtettem a lábamra egy nehéz sárgarész kerekű széket. Buta sérülés. De mégiscsak teljesítmény csökkentő. Járni is alig bírtam. Nem számított. Elhatároztam, hogy nem hagyom cserpen a csapatot. Valahogy tartottam a lépést a társaimmal, naponta kilenc órán át egy körülbelül száz kilós szánkót húzva. Mindenkinek nehéz volt biztosítani a tapadást a havon, de számomra különös kihívást jelentettek a szél által kivált, csúszós, hullámos foltok. Sastrugi. A norvégok ezt a szót használják rájuk. Sastrugin túrázni törött lábújjal. Ez akár versenyszám lehetne a nemzetközi harcos játékokon, gondoltam. De bármikor, amikor kísértést éreztem, hogy panaszkodjak, a lábujjamra, a fáradtságomra vagy bármire, elég volt egyetlen pillantást vetnem túratársaimra. Közvetlenül egy Duncan nevű skót katona mögött haladtam, akinek nem volt lába. Mögöttem egy Iván nevű amerikai katona, aki vak volt. Egyetlen nyik sem fog elhangozni tőlem. Ezt megfogadtam. Egy tapasztalt sarkvidéki vezető azt tanácsolta, mielőtt elindultam Nagy-Britanniából, hogy a túrát használjam fel a merevlemez megtisztítására. Ez az ő szófordulata. Használd fel az ismétlődő mozgást, mondta, használd a csípős hideget, használd a semmit, a táj egyedülálló ürességét arra, hogy szűkítsd a figyelmedet, amíg transzban nem esik az elméd. Meditatív állapotba kerülsz. Szó szerint követtem a tanácsát, azt mondtam magamnak, hogy nem maradjak jelen. Létte a hó, léte a hideg, léte minden egyes lépés, és működött. A legszebb transzba estem, és még akkor is, amikor a gondolataim sötétek voltak, képes voltam bámulni őket, nézni, ahogyan elúsznak. Néha megtörtént, hogy figyeltem, ahogy a gondolatai összekapcsolódnak más gondolatokkal, és egyszer csak az egész gondolatláncnak értelme. Lett. Például végig gondoltam életem összes korábbi kihívást jelentő sétáját, az északi sarkot, a hadgyakorlatokat, mami koporsójának követését a sírig, és bár az emlékek fájdalmasak voltak, folytonosságot, struktúrát egyfajta összefüggő egészt is jelentettek, Amire sosem gondoltam. Az élet egy hosszú séta. Így nyert értelmet. Csodálatos volt. Minden összefüggött és egymáshoz kapcsolódott. Aztán jött a szédülés. A déli sark ellentmondásos módon magasan a tengerszint felett van, nagyjából 3000 méterrel, így valós veszélyt jelent a hegyi betegség. Egy túrázót már kiemeltek közülünk, most már értettem miért. Az érzés lassan kezdődött, és leráztam magamról, aztán úgymond, padlóra küldött. Eldöltem a földre, forgott a világ, majd súlyos migrén következett, nyomással mindkét agy lebenyemben. Nem akartam megállni, de nem rajtam múlott. A testem azt mondta, Köszönöm, itt kiszállunk. A térdeim összecsuklottak, a törzsem következett. Úgy vágódtam a hóba, mint egy rakáskű. A mentősök sátrat állítottak, lefektettek és injekciót adtak a migrénemre. Azt hiszem, a fenekembe. Szteroidok, mondták fölöttem. Amikor magamhoz tértem, úgy éreztem, félig meddig felébredtem. Utolértem a csoportot, kerestem az utat vissza a transzba. Léte a hideg, légyte a hú. Ahogy közeledtünk a sarkhoz, mindannyian egy hullámhozra kerültünk és feldobódtunk. Jégkristályos szempilláinkon keresztül láttuk, hogy ott van, mindjárt odaérünk. Futni kezdtünk felé. Áj! A túravezetők közölték velünk, hogy itt az ideje tábort verni. Tábort? Mi a? Hiszen ott a célvonal. Tilos tábort verni a sarkon. Szóval ma este itt kell letáboroznunk, aztán reggel indulunk a sark felé. A pólus árnyékában táborozva egyikünknek sem jött álom a szemére. Túlságosan izgatottak voltunk, úgyhogy bulisztunk. Volt egy kis ivászat, vaskos tréfák, Zengett a világa a sófele a nevetésünktől. Végül 2013. december 13-án hajnalban elindultunk, és megrohamoztuk a sarkot. Pontos helyén, vagy annak közelében egy hatalmas zászló kör állt, az antarktis szerződés tizenkét aláíróját jelzi. Kimerülten, megkönnyebbülten, zavartanáltunk a zászlók előtt. Miért takarja a brit lobogó a koporsót? Aztán megöleltük egymást. Egyes sajtóértesülések szerint az egyik katona lecsatolta a lábát, mi pedig pesgőt kortyogattunk belőle, ami jól hangzik de nem emlékszem rá. Életemben többször ittam már piát műlábból, de nem esküdnék meg rá, hogy ez is egy ilyen alkalom lett volna. Az zászlókon túl egy hatalmas épület állt, az egyik legrondába, amit valaha láttam. Egy ablaktalan doboz, amit az amerikaiak építettek kutatóközpontnak. Az építész, aki ezt a szörnyűséget tervezte, gondoltam biztos tele volt gyűlölettel embertársai, a bolygó és a sarkvidék iránt. Majd megszakadt a szívem, hogy egy ilyen csúnya objektum uralja az egyébként érintetlen vidéket. Ennek ellenére a többiekkel együtt besiettem a ronda épületbe, hogy felmelegedjek, pisíjek, igyak egy kis kakaót. Találtunk ott egy hatalmas kávézót, és mindannyiunknak kopogott a szeme az éjségtől. Sajnáljuk, mondták nekünk. A kávézó zárva. Kérnek egy pohár vizet? Vizet? Ó, igen, rendben. Mindegyikünknek adtak egy pohár vizet, aztán egy emléktárgyat, egy kémcsövet, egy apró dugóval a fején. Az oldalán egy címke nyomtatott felirattal. A világ legtisztább levegője.